Озвучено книжкова хмаринка Буря століття Частина перша Лінош Акт перший Напливом камери показується Мейнстріт, головна вулиця Літл Толл Айленда рано ввечері. Сніг. Він летить густо та швидко, і нічого майже не видно. Вітер завиває, але ось камера рухається вперед, і видно помаранчевий вогник, що постійно гасне. Ще ближче. Тепер видно, що це світлофор на розі Main Street та Atlantic стріт єдиному перехресті Little толл айленда І цей світлофор відчайдушно гойдається на вітрі. Вулиця обидві порожні, а чому має бути інакше? Завірюха розгулялася на повну силу. Якщо придивитися де-не-де, -де, видно світло в будинках, але ні душі ніде. І кучугури у магазинів намело на половину висоти до вікна. Вітер тихішеє і за кадром чути голос Майка Андерсона з легким акцентом штату Мен. Мене звуть Майкл Андерсон. І я не з особливо вчених, і у філософії я теж не дуже розуміюся. Але одне знаю – у цьому світі йдучі і платиш. Зазвичай дуже багато, іноді все, що маєш. Цей урок я думав, що вивчив 9 років тому, під час бурі, яку місцевий народ називає «буря століття» і хоробрі вогники, які виднілися крізь завірюху, теж. І нічого, крім вітру та снігу і голос майка. Я помилявся. У велику завірюху я тільки почав вчитися, а скінчив всього минулого тижня. Наплив камери, зміна краєвиду, ліса штату Мен з повітря, гелікоптера, день, зима. І всі дерева, окрім ялин, голі і гілки, вставлені як пальці у біле небо. На землі сніг є, але тільки плямами, схожими на зв'язки брудної білизни. Земля ковзає під камерою, і час від часу ліс перериває звивиста чорна стрічка двосмугової дороги або якесь містечко Нової Англії. а Голос Майка продовжує говорити. «Я виріс у Мені, але можна сказати, що ніколи там не жив. Там, звідки я родом, кожен може так сказати». Гелікоптер зависає над узбережжям, краєм суші, і тоді починає доходити сенс слів Майка. Ліси раптом зникають. Майнула сіро-синя вода. Вона б'ється і кипить на скелях і мисах. І ось уже під нами тільки вода. І вода доти доки. Наплив камери. Літл Тол Айленд з гелікоптера. День. За обрію випливає і стрімко рухається до нас Літл Тол Айленд. Вже видно соєту біля причалів. Прив'язують або затягують у сараї човни для лову омарів. судно поменше вже прибрали з води. Тепер їх відтягують подалі на чотириколісних візках. На причалі хлопчаки та молоді люди старшого віку несуть пастки для омарів у довгий пошарпаний сарай з вивізкою «Гоцо» – «Риба та омари». Чути сміх і збуджений гомін. По руках ходять пляшки з чимось явно теплим. Насувається буря. А це завжди викликає збудження, коли буря лише насувається. Біля сараю Готсо стоїть акуратний будиночок місцевої добровільної пожежної охорони якраз на дві пожежні машини. Одну з них зараз миють зовні Ллойд Уішмен та Ферд Ендрюс. Атлантик-стріт йде в місто вгору від причалів. Лініями витяглися гарні будиночки Нової Англії. На південь від причалів лісистий мис і зигзаги застарілих дерев'яних сходів ведуть до води. На північ вздовж узбережжя тягнуться будинки народу багатшого. На далекому північному боці стоїть маяк висотою футів 40. Він автоматично запалюється і гасне, і світло його на бліде, але помітне. На горі довга радіоантена, і знову ми чуємо голос майка. Люди з Літл Толл Айленда сплачують податки в Агасту, як і інші. На автомобільних номерах у нас намальований Омар чи Гагара, як і в інших. І вболіваємо за команди університету штату Мен, особливо за жіночі баскетбольні, як усі. На рибальському човні щасливиця Санні Бротіган запихає Сіті в люк і задрає її кришку. Поруч Алекс Хабр прив'язує щасливицю товстими канатами. Чути голос Джонні Гарімана через кадр. «Сані, задрай краще! У прогнозі кажуть, що вона наближається!» Джоні виходить з зарубки, дивлячись у небо. Сані повертається на його голос. «Вони ще зими приходять, великий Джон!» «О люті йдуть!» «І завжди потім буває липень!» Сані пробує люк і ставить ногу на трап, дивлячись, як Алекс закріплює останній вузол. Позаду них до Джоні підходить Люсьєн Фурньє. Він нахиляється над трюмом «Здобичі», Відчиняє люк і заглядає. Звучить голос Алекса Хабера. «Так, тільки кажуть, такої ще не бувало». Люсьєн висмикує стрюму Омара і піднімає над головою. «Сані одного забув». Сані відповідає. «Для затравки корисно залишити у садочку, на щастя». Люсьєн Фурньє звертається до Омара. «Насувається буря сторіччя, Монфрер, брат мій». «Щойно по радіо сказали, клаца його по панцирі». «Ти вчасно шубу одягнув, так?» І кидає Омара назад у садок. Плюх. Усі четверо йдуть з човна, і ми дивимося їм у слід. А Майк пояснює нам. «Але ми не такі. На островах життя інше, і ми гуртуємося, коли це потрібно. А Санні, Джонні, Алекс та Люсьєн вже на трапі. Здається, вони забирають спорядження, і Санні каже. Гаразд, і цю переживемо!» «Ага, і як завжди, підхоплює Джонні». «Не про хвилі думає, а про чого?» – додає Люсьєн. І Алекс Хабер йому відповідає. «Та гаразд, що там може француз у цьому розуміти?» Люсьєн жартівливо замахується на нього. Усі сміються. Потім йдуть далі. Видно, як Сані, Алекс, Люсьєн та Джоні заходять до Гоцца. А камера відвертається і панорамує вгору Атлантик-стріт до мигалки, яку ми вже бачили. Потім іде праворуч, вирізаючи шматок ділової частини міста. На дворі метошливий рух, Майк продовжує говорити. І ми вміємо зберігати таємницю, якщо треба. Наприклад, ту, що дісталася на нашу частку у 89-му. Він замовкає на хвилину. І люди, які там живуть, досі її бережуть. І ми заходимо в магазин склад Андерсона. Поспішно входять та виходять люди. Ось з'являються три жінки. Анжела Карвер, Місіс Кінгсбері та Роберта Койн. За кадром Майка – голос. І «Я це знаю». Його перебуває розмова жінок, Роберта каже. «Слава Богу, консервами закупилася. Тепер нехай приходить». «Я тільки молюся, щоб світло не вимкнули», – відповідає місіс Кінзбері. «Не можу я готувати на дров'яному вогнищі. У мене навіть вода на ньому підгоряє. Велика буря тільки для одного гарна». І Анжела її перебиває. «Аго, угу, і мій Джек знає, для чого». Дві інші дивляться на неї з подивом, потім усі троє сміються, як дівчата, і розходяться до своїх машин, і знову чути голос Майка. «Я отримаю зв'язок». Новий план. Борт пожежної машини. Чиясь рука полірує ганчіркою її червону шкіру і йде з кадру. Задоволений своєю роботою Ллойд Уішмен дивиться на своє власне обличчя. Ферт Андрюс його не видно, каже йому. «По радіо сказали, снігу буде з вершечком». Ллойд повертається і камера за ним, і ми бачимо Ферде, що притулився до дверей. В руках у нього халявий півдюжений чобіт, і він починає їх розставляти по парах під гаками, де висять плащі та шоломи, і каже, «Як потрапимо в біду, то вже потрапимо». Ллойд усміхається у відповідь своєму молодому напарнику і знову б'є машину. При цьому каже, «Спокійніше, Ферде, шапка снігу. Це ще не біда. Біди через протоку не ходять. А е, чого б ми тут жили?» Судячи з обличчя Ферда, він не так у цьому впевнений. Він виходить з дверей і дивиться вгору. І камера слідом за ним дивиться на штормові хмари, що наближаються. Затримується на них на секунду, потім панорамує вниз і в кадр впливає типовий акуратний білий будиночок Нової Англії. Він приблизно на півдорозі до вершини пагорба по Атлантик-стріт, тобто між причалами та центром міста. І огорожа в нього є, чи відокремлює вулицю від померлого назиму газону. Але снігу на ньому немає, і взагалі на острові ми його ще не бачили. І хвіртка в огорожі відкрита, запрошуючи на бетонну доріжку будь-кого, хто намагатиметься зійти з тротуару і покрутим сходом тераси підійти до дверей. Біля хвіртки стоїть поштова скринька, кумедно розфарбована, із липними додатками, що перетворюють її на рожеву корову. На боці напис «Кларендон». Голос Майка повідомляє. Першою людиною в Літл Толл Айленді, яку побачив Андре Ліножа, була Марта Кларендон. Закриваючи кадр, на передньому плані з'являється срібний вовк, що гарчить. Це набалдешник тростини. Камера від'їжджає, показуючи нам Ліножа ззаду. Він стоїть на тротуарі перед відчиненою хвірткою Марти. І це людина висока, одягнена в джинси, високі черевики, куртку і на вуха натягнута чорна в'язана шапочка. І рукавички знущально жовті, отруйно яскраві, вирви око. Одна рука стискає на балдашник, і від срібної голови вовка йде вниз чорне горіхове дерево тростини. А голова самого ліножа опущена між сутулими плечима. Поза мислителя. І ще є в цій позі щось похмуре чи скорботне. Піднявши тростину, він стукає нею об край отвору хвіртки, чекає, потім стукає по іншому краю. Це схоже на обряд. І Майк закінчує фразу він був останнім, кого вона в житті бачила. Ліно ж повільно йде по бетонній доріжці, ціліниво помахуючи на ходу палицею. І в чайника ручка, як і господиня, що все життя прожила в одному будинку, антикварна. Стіни обвішані фотографіями. В основному ще з 20-х років. В акуратному домашньому халаті у неї на столі чашка чаю і тарілка печива. З іншого боку від неї стійка на коліщатках для ходьби. Марта з цікавістю дивиться погоду і по пташиному дрібними ковтками попиває чай. На екрані симпатична дикторка погоди. У неї за спиною карта з двома великими літерами N у середині двох широких зон шторму. Шторм, який вже завдав стільки нещасть і викликав 15 смертних випадків на шляху через Великі рівнини та Середній Захід, він знову набрав колишню і навіть більшу силу на Великих озерах. І ось ви бачите його траєкторію. І ця траєкторія з'являється яскраво-жовтою, такою ж самою, як рукавички Лінжоу, смугою, позначаючи майбутній шлях шторму через штати Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир і Мен. У всій красі. Сюди, тому що звідси біда й рухається. І вона переходить до прибережного штурму. Штормів, навіть порівняних з ним, до цього моменту, можливо, пожадливість його залишиться в морі, як іноді це буває. На жаль, наш комп'ютер каже, що ні. А середнім Атлантичним узбережжям з іншого вона переходить до східного шторму. А північно-Нова Англія, якщо нічого не зміниться... Боюсь, сьогодні вночі на її жителів чекає приз програвшему. Ось подивіться сюди. З'являється друга яскраво-жовта траєкторія шторму. Вона загинається на північ від плями шторму, що йде від штату Нью-Йорк. Траєкторія оминає мискот, іде вгору узбережжям, і перетинається з траєкторією першого шторму. У точці перетину якийсь комп'ютерний геній із погодної телевізійної мережі, якому робити немає що, вліпив яскраво-червону пляму, як зображення вибуху. Якщо жоден із циклонів не поверне, вони зіткнуться і зіллються над штатом Мен. Погані новини для наших друзів і земліянки, але ще не гірші. А найгірші у тому, що ці циклони можуть погасити швидкість один одного, боже мій. Це вимовляє Марта, попиваючи чай. Результат? Раз на сто років буває надциклон який може застрягти над центральним і прибережним меном не менше, ніж на добу, хоч і не більше, ніж на дві. Йдеться про вітри ураганної сили та феноменальної кількості снігу, тобто кучугури таких, які тільки в Арктичній тундрі бувають. І додайте до цього відключення світла у всьому регіоні. Боже мій, повторює Марта. Ніхто не хоче лякати глядачів, і найменше я. Але населенню Нової Англії, особливо прибережних та острівних районів штату Мен, слід поставитися до ситуації з усією серйозністю. Зима на вас чекає майже безсніжне. Але в найближчі два-три дні на вас насипиться стільки снігу, що на дві зими вистачить. Дзвінок у двері. Марта озирається. Знову дивиться у телевізор. Їй хотілося би залишитися в кріслі і дивитися погоду але все ж вона відставляє чашку, підтягує свій ходунок на колесах і на силу вирівнюється. А дикторка продовжує. Іноді ми зловживаємо словами «буря сторіччя», але якщо зіллються ці два шляхи штормів, а ми зараз вважаємо, що так і буде, це перестане бути перебільшення, можете мені повірити. Зараз Джад Паркін розповість про деякі приготування. Без паніки, просто практичні поради. Але спочатку. І на екрані з'являється реклама – Замовлення поштою відеофільму – катастроф під назвою «Кара Божа». А Марта тим часом важко рухається через вітальню у бік коридору, кульгає, вчепившись у велосипедні ручки свого ходунка, і бурмоче по дорозі. «Коли вони тобі кажуть, що настає кінець світу, це вони нові пластівці продають. Ось якщо кажуть без паніки, це вже серйозно». Дзвінок у двері. «Іду, швидше не можу». Вона виходить у коридор. Важко йде коридором, вчепившись у велосипедні ручки. На стіні надзвичайні фотографії та малюнки «Літл Толл Айленда», яким він був на початку 20-го століття. Наприкінці коридору замкнені двері з претензійним скляним овалом угорі. Він закритий прозорою фіранкою, напевно, щоб килим не вицвів від сонця. І на фіранці – силует голови та плечей ліножа. «Чекайте, я вже майже дійшла!» «Я влітку зламала стегно, і тепер рухаюся не швидше, ніж застигла патока!» Знов чути, як каже дикторка. «Населення Мено та прибережних островів пам'ятають диявольський шторм у січні 87-го року, але тоді це був замерзлий дощ. Тепер заварюється зовсім інша кеша. Навіть і не думайте про снігову лопату, поки не попрацюють снігоочисники». Марта підійшла до дверей. Вона з цікавістю дивиться на силует на фіранці відчиняє двері. Там стоїть Алінаш. Обличчя його гарне, як у грецької статуї. І на статую він і схожий. Очі його заплющені і руки складені на набалдашнику тростини. Голос дикторки за кадром. Як я вже говорила, і ще раз повторю, причин для паніки немає. Жителі півночі Нової Англії бачили великі бурі та ще не раз побачать – але навіть ветерани прогнозу погоди дещо приголомшені самим масштабом двох циклонів, що сходяться. Марта спантиличена. І не дивно. Виглядом незнайомця, але не стривожена всерйоз. Тут острів, а на острові нічого не трапляється. Хіба що буря час від часу. Незрозуміло тільки, що ця людина їй незнайома, а чужі на острові рідко з'являються після кінця швидкоплинного літа. «Чим можу служити?» Ілінош відповідає із заплющеними очима. «Народжений у гріхах, розсипся на порох, народжений у бруді, у пекло повзи!» «Вибачте?» Він розплющує очі, тільки очей там немає. Очі наповнені чорнотою. Губи відсуваються, оголюючи величезні криві зуби. Так малюки малюють зуби у чудовиськ. Дикторка за кадром. Ну, області низького тиску просто жахливі, і вони справді йдуть сюди?» Боюся, що це так. Заінтригований інтерес Марти змінюється голим жахом. Відкривши рот у передвісті крику, вона відцахується назад, випускаючи велосипедні ручки, і ось-ось впаде. Лінош піднімає тростину, вовчу голову, що виступає. Хапає за ходунок, що відокремлює його від старої, викидає його у двері у себе за спиною, і той падає на терасу біля сходів. Марта в коридорі падає з криком, піднявши руки і дивлячись вгору на... Гарчащого монстра нелюдського вигляду з піднятою тростиною. За його спиною ганок і біле небо, провісник бурі, що йде. «Не чіпайте мене, благаю вас!» Зміна кадру. Вітальня Марти. На екрані вже Джад Паркін, що стоїть перед столом. На столі – ліхтар, батарейки, свічки, сірники, запаси провізії, стоси теплого одягу, портативна рація, стільниковий телефон, ще якісь предмети. Дикторка стоїть поряд, зацікавлено дивлячись на цей інвентар. Аджет пояснює, «Шторм Маура не обов'язково має стати катастрофою, а катастрофа – трагедією. Виходячи з цієї глибокої та свіжої думки, я думаю, ми можемо дати глядачам з Нової Англії кілька порад, які їм допоможуть підготуватися до того, що за всіма показниками буде визначним погодним катаклізмом». «А що це в тебе на столі, Джеде?» «Насамперед теплий одяг». Це насамперед. І ще треба себе запитати, як там з батарейками? Чи вистачить їх на роботу приймача? Або навіть переносного телевізора? І якщо у вас є генератор, перевірити запас бензину чи солярки чи пропану треба до, а не після. І якщо зачекати, поки стане пізно. Це все чути, але не видно, бо камера відвернулася від екрану, ніби втративши інтерес до нього. Вона відходить знову в коридор, і ми починаємо втрачати нитку розмови – Зате чується куди менш приємний звук, рівний стук тростини ліножа, що б'є по-м'якому. Потім він припиняється, тиша, кроки, і якийсь до них домішується незрозумілий звук, ніби рухають табуретку чи стілець дерев'яними половицями. «І це буде вже занадто пізно», – долинея голос Джада. У двері входить Лінош. Не можна сказати, що очі його звичайні, вони якісь далекі і неспокійно сині. Але це й не страшна чорна порожнеча, яку побачила Марта. Щоки брови та перенісся у нього вкриті тонкими смужками крові. Він іде на нас, камера бере його максимально великим планом, очі його кудись зосереджено дивляться, і вираз інтересу трохи зігріває це обличчя. «Дякую, Джаде», – каже дикторка за кадром. «Жителі Нової Англії, звичайно, вже не вперше чують мудрі поради. Але перед таким катаклізмом можна їх повторити ще раз». «А ми дивимося на вітальню за Ліна Жа. Він дивиться у телевізор». Одразу після цього випуску «Місцевий прогноз погоди». І дикторку змінює нова реклама «Божа кара 2». «Вулкани, пожежі та землетруси» яких тільки душа забажає за 19 доларів 95 центів. А Лінош через усю кімнату проходить до крісла Марти. Знову чується скрегітний звук, і коли Лінош підходить до крісла, його нижня половина входить у кадр. Видно кінець його тростини, що залишає на доріжці тонку смугу крові. І ще кров виступає на пальцях, що зімкнулися на вовчій голові. Цим він її і бив головою цього вовка. І щось не хочеться дивитись, на що ця голова тепер схожа. Перед очима Ліно на екрані полум'я охоплює ліс. А він наспівує. «У чайника ручка, у чайника носик, за ручку візьми і постав на підносик». Він сідає в крісло Марти, рукою за сохлою кров'ю хапає чашку, забруднюючи ручку. П'є, закривавленою рукою, бере печиво та ковтає. Дивиться, як у телевізорі Маура та Джат обговорюють майбутній катаклізм. Магазин Майка Андерсон. День. Старий магазин-склад. Із широкою верандою біля входу. Було б зараз літо, стояли б довкола крісла-гойдалки з стариганами. А зараз тільки збудовані роторні снігоочисники та лопати. І над ними акуратно написаний від руки плакат. Спеціальна пропозиція на Супершторм. Про ціну поговоримо. По краях сходів стоять дві пастки для омарів, а з під даху веранди звисають ще кілька. Видніється також своєрідна виставка спорядження для лову молюсків, а біля дверей стоїть манекен у калошах, жовтому дощовику, круглій шапочці з пропелером. Пропелер нерухомий. Хтось засунув манекену подушку під дощовик, і в нього сильно виступає пуза. В одній пластиковій руці у нього вимпил університету штату Мен, в іншій банка пива а на шиї повішений плакат. Тут продається найкрутіша снаряга на омарів всесвітньо відомої фірми Robbie Bills. У вікнах оголошення про зниження ціни на м'ясо, на рибу, на прокат відеострічок, три старих фільма за один долар, про церковні служіння, оголошення добровільної пожежної дружини, найбільше на дверях. Там написано «Найближчі три дні, можливо, штормове попередження». Сигнал усім в укриття, два коротких, один довгий. Над вітринами штормові ставні, поки що вони згорнуті вверх. І над дверима красивий плакат старомодного стилю. Золоті букви на чорному фоні. Магазин Андерсона. Поштове відділення Острова. Офіс Констебля. До магазину входить група жінок і зустрічаються у дверях із двома іншими. Октавією Гоццо та Джоаною Стенхоуп. Октавія років 45 та Джоана близько п'ятдесяти. Стискають у руках повні сумки бакалії та жваво розмовляють. Тавія дивиться на манекен Робі Білза і штовхає Джоану ліктем. Обидві сміються і сходять східцями. Усередині відмінно обладнаний бакалійний магазин. Чарівне нагадування про бакалію п'ятдесятих років. Підлоги дерев'яні та затишно поскрипують під ногою. Лампи кулі, що висять на ланцюгах зі стелі. Стеля бляшана, але є й ознаки сучасності два нові касові апарати, та поруч із ними сканери цін рація на полиці за конторкою, стінка з відеострічками на прокат та камери безпеки в кутах під стелею. На задньому плані вздовж усієї стіни йде холодильна полиця для м'яса, зліва за нею під опуклим дзеркалом двері, на яких написано просто Міський констебль». і народу у крамниці повна. Усі скуповуються в очікуваній бурі. З дверей, що ведуть до холодильника для м'яса, це навпроти констеблових дверей. Виходить Майк Андерсон. Приємного вигляду людина, йому 35 років. Зараз він кудись гарячково поспішає, але усмішка, його звичайна посмішка, все одно помітна в очах та куточках рота. Ця людина любить життя, дуже любить і майже завжди знаходить у ньому щось цікаве. Зараз він одягнений у м'ясницький білий халат і штовхає перед собою магазинний візок, наповнений розфасованим м'ясом. Відразу до нього підлітають три жінки та один чоловік. Чоловік, одягнений у червону спортивну куртку та чорну сорочку з відкладним коміром, встигає першим. Преподобний Боб Рігін скаже, «Майкл, не забудь, у середу того тижня служба, і мені знадобиться кожен, хто може читати псалми». Буду обов'язково, якщо проживемо ці три дні, звісно. Звісно, проживемо. Бог дбає про своїх вівців. І він іде. На його місці виникає симпатична пампушка, Джил Робінсон. І вона явно не так сильно сподівається на господа. Вона накидається на пакети та починає читати етикетки раніше, ніж Майк встигає їх розкласти. А свинячі відбивні в тебе є, Майку? Я думала, що точно має бути. Він їй дає пакет. Джил на нього дивиться і запихає у свій наповнений зверхом візок. Решта двоє, Карла Брайт і Лінда Сент-П'єр, вже копирсаються в розфасованому м'ясі. Карла обрала один, розглядає і вже майже взяла, потім кидає назад на тацю м'ясного прилавка. «Дуже дорога ця рубана курятина, Майкле Андерсон, маєш добрий старий гамбургер!» «Ось будь ла...» – вона вихоплює пакет з рук, не давши закінчити слово. «Будь ласка». Відбіг ще народ, і м'ясо розхоплюють, щойно він встигає дістати його з візка. Майк терпить, потім вирішує нагадати, що він ще й констебль. Або хоча б спробувати нагадати. Люди, увага, так, іде буря. Їх вже не одна була. І ще не одна буде. Заспокойтеся і не поводьтеся, як стадо з материка. Все до них дійшло. Вони відступають, і Майк знову розкладає м'ясо. Але тут вступає Лінда. «Не будь таким розумником, Майкл Андерсон, вона тягне голосній, як властиво остров'янам. Майкл!» Майк у відповідь посміхається. «Не буду розумником, місіс Сент-П'єр!» У нього за спиною Олтон Хетчер, він же Хетч, виходить з холодильника з другим візком розфасованого м'яса близько тридцяти. Приємний на вигляд статний чоловік, вдягнутий як і іконстебль. На ньому теж білий м'ясницький халат, а для повноти картини – Жорсткий білий капелюх, і на ньому надруковані літери. «Оу, хетчер. голос Кет по гучномовцю магазину. «Майк, гей, Майк, тебе до телефону!» І ми бачимо Катріну Уедзер за прилавком. В іншій руці у неї слухавка телефону, що висить на стіні поруч із короткохвильовою рацією. «Це твоя дружина! Вона каже, що у неї там невелика проблема сталася у дитячій групі!» І знову камера показує Майка, Хетча та покупців біля м'ясного прилавка. Покупці зацікавились. Жити на острові, як дивитися мильну оперу, де всі персонажі знайомі. і що не терпиться?» Знову каса такет. «Звідки я знаю, що їй не терпиться? Це твоя дружина!» Посмішки та смішки покупців. Народ трохи розвеселився. Кірк Фрімен, чоловік років сорока, посміхається Майку. Сходив би ти розібрався, що там Майку біля м'ясного прилавка, Майк каже Хетчу. «Ти тут залишишся за мене?» «А ти мені позичиш свій ланцюг та крісло?» Майк зі сміхом ляскає зверху по капелюсі Хетча і поспішає дізнатися, що потрібне його дружині. Відходить до каси і бере трубку у Кет. Починає говорити з дружиною, забувши про публіку, що спостерігає з цікавістю. «Чого там Молі?» – голос Молі у телефоні. «У мене тут невелика проблема, ти не міг би прийти?» Майко глядає магазин, набитий покупцями перед бурею. «Лапонько, у мене тут безліч невеликих проблем. У тебе яка?» Камера показує нам крупним планом Піппу Хетчер, дівчинку років трьох. І весь екран заповнює її обличчя, плачуче і перелякане з червоними плямами та масками. «Можливо, ми спершу приймемо їх за кров» але камера від'їжджає і стає зрозумілим, у чому проблема. Піпа вилізла на половину сходового прольоту, просунула голову між двома стійками перил, а витягти не може, але так само міцно тримає в руці шматок хліба з варенням. І те, що ми прийняли за кров, це полуничний джем. Під нею біля підніжжя сходів стоїть семеро маленьких дітей від трьох до п'яти років. Один із чотирирічних – це Ральф Андерсон, син Майка та Моллі. В Ральфі на напереніс Рудимка. Не те, щоб вона його псувала, просто вона там є, як сідло на перенісі. Він вносить пропозицію. «Піпа, давай я доїм твій хліб, якщо ти сама не будеш». «Ні!» – кричить Піпа і починає видиратися, намагаючись звільнитися, але хліби з руки не випускає. Він тепер зник у її пухкому кулачку і, здається, ніби вона потіє полуничним варенням. А на столі у холі біля сходів стоїть телефон, стіл між сходами та дверима. Телефоном говорить Молі Андерсон, дружина Майка. Їй близько тридцяти, приваблива жінка, і зараз в ній борються сміх із переляком. «Піпа, сонечко, не треба, так стій спокійно. Піпа, а що там із піпою? Це голос Майка у телефоні. А Майк затискає собі рота рукою хм, пізно. З піпою щось трапилося. стріє Лінда сент П'єр. Через контур із касами виходить хедж. знову хол і Молі біля телефону. Тихо ти. Найменше в світі. Мені зараз треба, щоб на мене впав Олтон Хетчер. А проходом рішуче йде хеч усе в тому ж білому капелюсі. Його усміхнений настрій з них без сліду. Перед нами стривожений батько з голови до п'ят. Пізнолюба, відповідає Майк. То що там? Моллі біля телефону зі стогоном закочує очі. Піпа засунула голову між поруччям і застрягла. Вона вішає слухавку і повертається до поруччя. Піпа, не треба, не тягни так. Вуха собі пораниш. У магазині Майк спантеличено дивиться на телефон і вішає слухавку. Тим часом Хедж плечем проштовхується крізь натовп покупців і вигляд у нього стривожений. Що сталося з Піпою? Малість застрягла, як мені сказали. Давай, ходімо, розберемося. На Street перед магазином автостоянка. На найзручнішому місці стоїть зелений позашляховик із написом фарбою на дверях «Служби острова» та поліцейською мигалкою на даху. З магазину виходить Майк та Хедж і поспішають до неї, перестрибуючи через сходи. Хедж на ходу запитує. Майку у неї був дуже стривожений голос. «Моллі, я сказав би балів п'ять за десятибальною шкалою». Їм в обличчя б'є порив вітру, змушуючи похитнутися назад. «Це мати всіх бур, так? Як ти гадаєш?» Майк не відповідає. «Але це не потрібно. Вони вже сіли в позашляховики і поїхали». А на терасі від пориву вітру задзвеніли пастки для омарів і почав крутитися пропелер на шапочці Роббі Білза. Знову підніжжя сходів у будинку Андерсона. Голова Піпі все ще стирчить із поручнів, але поруч з нею на сходах сидить Моллі, і дівчинку вдалося трохи заспокоїти. Інші діти все ще юрмляться навколо і дивляться. Моллі однією рукою гладить Піпу по волосю, в іншій руці тримає її шматок хліба з варенням. «Все буде добре, Піпо. Майк і твій тато зараз приїдуть, і Майк тебе витягне». «А як він зможе?» «Не знаю, але він це робить як чарівник. Я їсти хочу». Моллі просунула руку крізь грати і підносить хліб до рота Піпи. Піпа їсть. Інші діти дивляться, затамувавши подих. Один із них – п'ятирічний син Джил Робіша. І Гаррі Робіша просить. «Місіс Андерсон, можна її погодувати?» Діти сміються, але Піпа нічого смішного у цьому не бачить. «Я не мавпа, Гаррі! Не мавпа, дитина!» «Гей, хлопці! Я мавпа!» кричить – кричить Дон Білс І починає стрибати біля підніжжя сходів, чухаючи себе під пахвами і валяючи дурня з такою віддачею, на яку здатна лише чотирирічна дитина. Інші одразу починають його наслідувати. «Я не мавпа!» – кричить Піпа і починає плакати, молі гладить її волосся, але цього разу втішити не може. «Діти, припиніть! Негайно припиніть!» Майже усі зупиняються, але тільки не Дон Біллс. Маленький мерзотник з безтурботним виглядом продовжує стрибати і чухати під пахвами. «Дон, припини! Ти погано поводишся!» «Мама казала, що ти погано поводишся!» – каже Ралфій, намагається його втримати. Дон його струшує і кричить. «Я мавпа!» І зображує мавпу ще вдвічі старанніше. На зло Ральфії, звичайно, його мамі теж. Тут відчиняються двері і входять Майк і Хетч. Хетч бачить, у чому проблема, і реагує із сумішчю страху та полегшення. «Ба-па!» -ба", – кричить Піпа. Піпа. кричить Хетч. «Стій спокійно, хочеш собі вуха відірвати?» Ралфі повертається до Майка і повідомляє. Тато, Піпа застрягла, а Дон не хоче перестати бути мавпою». І стрибає татові на руки. Хетч забирається туди, де дочка його спіймана страшними сходами – що пожирають дівчаток, і стає поруч із нею навколішки. Моллі дивиться в неї за спини і очима просить чоловіка «зроби щось». Симпатична білява дівчина з хвостиками кісок тягне Майка за штани. Її порція полуничного варення майже вся дісталася її сорочці. Салі Гуцо каже «Містер Андерсон, а я перестала бути мавпою, як вона нам сказала», Салі вказує на Моллі. Майк м'яко її відчеплює. Салі теж чотирирічна, а швидко засовує до рота великий палець. «Ти молодець, Салі, відповідає Майк. «Ральфі доведеться тебе поставити на підлогу». Щойно він це робить, Дон Білз відразу штовхає Ральфа. «Ей, ти», – обурюється Ральфі, – «чого штовхаєшся? А щоб б не розумнічав?» Майк підхоплює Дона Білза і піднімає на рівень очей. Маленький шкідник ані трохи не злякався. «Я тебе не боюся, мій тато – міський менеджер, він тобі платню платить». Він висовує язик і робить губами непристойний звук прямо Майку в обличчя. «То Лізе першим отримує здачі, Дон Білс. Тобі це варто запам'ятати, оскільки це справжній факт нашого сумного життя, хто Лізе першим отримує здачі». Слів Дон не зрозумів, але реагує на Тон. Потім він знову почне робити капості, але зараз його на якийсь час поставили на місце. Майко пускає його на підлогу і підходить до сходів. За ним видно напіввідчинені двері з написом: "Маленький народ". За цими дверима дитячі столи та стільці. Зі стелі звисають веселі та яскраві мобілі. Класна кімната дитячого садка "Моллі". Хеч намагається виштовхнути голову своєї дочки, давлячи на маківку, це нічого не дає. І дівчинка знову впадає в паніку, та думає, що застрягла на все життя. "Дитино, навіщо ти це зробила?" А Хейді Сент П'єр сказала, що я побоюся зробити. Діти скупчилися біля нижньої сходинки. Хейді Сент П'єр, п'ятирічна дочка Лінди Сент П'єр, схожа на моркву в товстих окулярах. Я не казала, сказала. Брешеш, брешеш, що сказала, то зжереш. Молі, ти хови обидві, а піпа пояснює майку. Вона легко просунулася, вилазити не хоче. «Так і є», – погоджується Майк, – «тільки я зараз роблю її меншою, знаєш як?» «Як?» – зацікавлено запитує Піпа. «Я натисну кнопку «менше», і тоді твоя голова одразу поменшає, і ти її витягнеш, і так само просто, як просунула зрозуміло». Він говорить повільним заспокійливим голосом, і сам увійшов у стан майже гіпнотичний. «Що це за...» – почав хеч, перериває його Моллі. «Зараз я натисну кнопку, ти готова?» Так. Майко пускає руку і натискає на кінчик носа. «Піп! Ось воно менше! Швидко, Піпо, поки вона знову не виросла!» І Піпа легко витягає голову зі стійок. Діти плескають у долоні та радісно кричать. Дон Білл стрибає мавпою. Ще один хлопчик Френк Брайт теж робить кілька стрибків, перехоплює обурений погляд Ральфі і зупиняється. Хеч хапає свою дочку в обійми. Піпа міцно обіймає його у відповідь, але при цьому не забуває їсти хліб з варенням. Переляк у неї минув, коли Майк із нею заговорив. Моллі вдячно посміхається Майку і просовує руку між перилами, в яких застрягла Піпа. Майк бере її зі свого боку та з театральною галантністю цілує кожен палець. Діти хіхотять. Один із них, Бастер Карвер, останній з групи Моллі, йому близько п'яти років заплющує очі долонями. «Цілувати пальці? О, як це непристойно!» Моллі зі сміхом забирає руку. «Ні, справді, дякую тобі». «Це... дякую, шефе», – додає Хедж. «Гаразд, немає проблем», – закриває тему Майк. «Па, а в мене тепер маленька голова», – запитує Піпа. «Я відчула, як вона стала маленькою, коли містер Андерсон сказав менше. Вона ще маленька?» «Ні», – золодко, відповідає Хедж. Якраз нормального розміру». Майк спускається зі сходів, його зустрічає Моллі. «Вибач, що я тебе в такий тяжкий момент витягла, але я побачила, як у неї стерчить голова з поручнів». І коли сама не змогла витягнути, я м -м, просто злякалася. Все окей, говорить Майк, все одно мені потрібна була перерва. Там зараз важко у магазині. Ну, не солодко, відповідає Майк. Знаєш, що там діється, коли оголосять, що йде буря. А це ще й особлива буря. І він повертається до Піпи. Ну, дитинку, мені треба йти, а ти поводься добре. Дон знову видає непристойний звук. Як мені подобається син Робі, тихо каже Майк. Молі нічого не каже, але закочує очі на знак згоди. «Ну що, Хедж повертається до нього Майк. «Поїхали, поки ще можна», – відповідає Хедж. «Якщо вони говорять правду, то нас тут закриє на кілька днів». І після паузи додає. «Застрягнемо, як Піпа в перилах». Ніхто не засміявся. Його слова надто близькі до правди. «Ми бачимо будинок Андерсона ззовні. Сюди хід служби острова стоїть біля тротуару». На передньому плані – табличка. «Дитячий сад. Маленький народ». Табличка висить на ланцюгу і гойдається на вітрі. Небо ще сіріше зазвичайне. Вдалині видно океан, і він покритий сірими брижами. Відчиняються двері, і виходить Майк із хетчем, притримуючи руками капелюхи, щоб їх не зірвало вітром, і піднявши комір і курток. Дорогою до машини Майк зупиняється і дивиться в небо. «Так, іде серйозна буря. Велика». Стурбоване обличчя майка каже, що він про це знає. Чи думає, що знає. Чи ніхто не знає, якого розміру буде ця дитина. Він сідає за кермо, махає Моллі, що стоїть на ганку в накинутому светрі, і Хедж теж махає рукою. Моллі махає у відповідь. Усюди хід розвертається, прямуючи назад до магазину. Усередині машини Хедж посміхається. Дуже задоволений. «Кнопка менша, га, ну ти даєш». У всіх така кнопка є, знизує плечима Майк за кермом. Ти Мелінді збираєшся говорити? Ні, але Піпа все одно скаже. А ти помітив, що вона жодного разу очей не спустила зі свого шматка хліба? І вони обоє переглядаються та посміхаються. По Атлантик-стріт, байдужий до майбутньої бурі та свіжого вітру, йде підліток років 14-ти Деві Хоупвелл. Він одягнений у товсте пальто та рукавички з відрізаними пальцями. Так легше тримати баскетбольний м'яч. Деві петляє з боку в бік, ведучи м'яч у дриблінгу і розмовляючи саме з собою. Насправді він веде прямий репортаж. Деві Хопвел проривається вперед, уникає пресингу. Стоктон намагається відібрати м'яч, але це безнадійно. Доля матчу в руках Деві Хопвела, час закінчується, Деві Хопвел, остання надія Селтика. Він уникає захисників, виходить на кідок, він зупиняється, ловить м'яч і дивиться. Додому Марти Кларендон. Вхідні двері відчинені, незважаючи на холод, і ходунок лежить на сходах тераси, куди викинув його Лінош. Знову ми бачимо Деві. Він сує м'яч під пахву і повільно йде до хвіртки будинку Марти. Хвилину стоїть, потім зауважує на білій фарбі щось чорне. Там, де Лінош постукав палицею, залишилися вугільні сліди. Деві торкається одного з них двома голими пальцями, рукавички ж у нього, пам'ятаєте, без пальців, і одразу відсмикує. ой ой ой ой, -ой. Вони ще гарячі, але Деві втрачає до них цікавість, дивлячись на відкриті двері і перекинутий ходунок. У таку погоду двері відчиненими бути не повинні. Він іде стежкою, сходить на сходинки, нагинається, відсуває лежачий ходунок. З будинку чути голос дикторки – Яку роль відіграє глобальне потепління у виникненні таких бурь? Фактично, ми просто цього не знаємо. «Місіс Кларендон!» – кричить Деві. – «У вас нічого не сталося?» У будинку Марти, у вітальні, у кріслі Марти сидить Лінош. Все ще йде передача про погоду. Очі його заплющені. Здається, він медитує. Дикторка каже своє. «Що ми точно знаємо, це те, що струменеві течії увійшли в стан цілком звичайний для цієї пори року». Хоча висхідний потік сильніший зазвичайний, і це ще посилює жахливу силу західного шторму. Деві кличе. Його не видно. «Місіс Кларендон! Це я, Деві! Деві Хоупвелл! У вас все гаразд?» Лінош розплющує очі. І вони знову чорні. Але на чорноті миготять звиви червоного, як полум'я. Він усміхається, показуючи ті самі страшні зуби. Камера їх тримає, а потім затемнення. Кінець першого акту.